Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один черевань усміхався, догадавшись, що тому за причина. Ге, не дивуйтесь, каже багатці, Ридван сей узяли ми під зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжам. Князя ж погнали татари до Криму, а княжа, вражі козаки,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 Вовка скілько хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься. Га га га. засміяв Черевань. Хіба ж я тобі не казав? Ей, не бери, бгате, Матвію ляшки, не буде тобі з нею щасливого життя. Цур йому. каже Гвинтовка. Годі вже про се. Просимо до господи, дорогі гості. Ви, черті. гукнув Гвинтовка.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 Трухлий шпаргал із вислою печаттю. «Да що ж тобі заподіяли, всі добрі люди? питає Шрам. Справді, що добрі, каже, усміхнувшись Гвинтовка. Коли б ти почув, паноче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються? Запорожці тепер з міщанами, як рідні брати, п'ють та компонують укупі.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 Да й гукнув на свої слуги. «Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах! Женіть батогами з двору, хамове кодло!» «Казна що б гате?» – каже Черевань. «Хто ж таки християнина, наче собаку, проганя от порога?» А Шрам не витерпівши додав. «Так робили тільки пани ляхи до да нашої недоляшки?» Чи не обляшила й тебе твоя княгиня? Як оце так? крикне Гвинтовка. Так що твої речі й звичаї годились би звірю Єремі?